Irugarren testua. Entzun gaia bi aldi zentzungo duzu. Entzuten duzun bitartean aukeratu erantzun zuzenak. Orain minutu tardi duzu galderak irakurtzeko. Irakurri galderak. Intzun testua. Ekogunean, ekogunea tarte honetan behin baino gehiagotan hitz egin dugu baratzaz urbano hauhei buruz eta bueno, aukera hori egin du zuen ontzat gaur ba, informazio praktikoa dugu zer mm. egin balkoian dugun baratz horretan. Etorri da Amalia Birtok utxe ekoguneko landagarapen jasangarriaren arduraduna Amalia? egunon Amalian. Egunon. Oiargia ordia bestea. Ezer nolako ba, eragina duen ilargiak landareengan, ezta? Ni ez nahi zentifikoa ta nik ez dakit, eh, sin esan eragina duen edo ez, baina beti danik, ba, basarritan nere kontuta neukida, ez? Ordun, biharuste dutu ilargi betia dugula mm -hmm. eta Ei. hilberan sartuko gera, e, hun ba, e, utzi e, hilargi betetik aurrea eta horti e, aurrera hilberan e, sartzen da.eta mm. esaten dute beti hilberan ifindu edo landatu de, landatzeko garaia dela, e, ostoak edo sustraiak aprobetatzen ditugun barazskiak. Esa nahi dut. E, Bihar dio dugu hilargi beia. Or ba, laun batetik aurreraia, ja, e, ifindu ditza letxuak rabanituak, as ohuak, eh tipula ostua, bera, bera da eh eta, eta sustraiak aprobetzatzen dik eh, aprobetatuko ditugun mm. baraski horiek vale. eh? bai. eta gero aldiz eh ilgora da honean ilarge betetik aurrerako 100 hoietan egun hoietan edo ba jarriko ditugu fruituak edo loreak emango dit mm. dizk guten baraskiak ba, tomatia adibidez edo berenjena pepinoa eh kalabazina horrelako mm. horrelako gauzak E, eraginari duen edo ez, ba nora ki, azken finian, egila da, ez? Hala, egi, hilargiak. E, ba, hilargiak, yeah. ez dakit. E, Zientifikoek ifrogauta dago, eraginak. Ez dakit, baina ikusten du itzazuan nola gora eta bera egiten duen ahimbesteko yeah. e, urko purua, e, zenbat tona hilotzen ditun, eta zenbat tona mm. ura egeizten ditun, ez? Azken finian gu ere, ura portzentai altu batian bai. e, gehala eta barazkileak berdin, ba, behar bada zeh e, bai. izango da hor. Bueno, no? Ia da, zu moduan, hemen ikuruko baserretarrek ba, begiratzen dira tele jarriari, eta kontuan izaten bai. dutela. Ez, beti, beti, mm. bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Ezo, mali, eta gero, bueno, jo ezagun ja, e, ausortu garela, eta etxean landatu dugula zerbait, ez da? Etxeko balkoian. Bai. Gero zer, oso gainean egon behar da? Ezo morrak eta gartzen dira eta horla, edo... Bai, behar bada bai, baina beste un batien posible dugu hitz egin ontaz, nahi bali maduza. Nola ba? bai, bai, bueno, modu, zea er, e, ekologiko balean, bat. Ekologiko bat, egin, kimikera jo beharrean, Ori, ez da, eh, kimikera errazera jo beharrean. Bai ba, zea azkenian balkoian jasoko hitugun e, produktu guztiak gu jango hitugu, orduan mm. zenbat eta goizuagoak, claro. zenbat, Obvia. eta zea, sanogoak izan. Ordon eta lurra prestatzerako garaian izan behar du hori kontuan, egin behar diogu zerbait berezia lurrari edo Lurra, lurrari komenizaio beti urtero pixkaton garritzea eta mm. ongarri organiko batekin da, hainbat hobe. Eh, komertzioan pila badie eta gero konposta adibidez etxean egiten balimadugu ere, konposta hori ere, e, posible dugu horrea bota, nahstu mm -hmm. eta e, lur goxo goxo utzi, bai. bueno, digu plana eh, e, Amalia dirto que buena hoetarako, etxea pintatzeaz gain E, bai. Etxeko balkoia presta ganezake eta azitegia egin ganezake Bueno, aukera bada, landerak erostea, bueno, hori onto dago Baina, zuk zer horrek, etxean egin ditzakezu zure hasiak ere bai, eh? bai, bai, Oza, bai Eso horrexea da Aproveitza ditzakon bandeja hoiek, pori, nola da, pori espan Por espan, edo bai, bai aragiak eta eta diren bai. bandeja hoiek Bai, bai. Zakarretara bota beharrean. Bai, gainera oso kutxako horadira. Hor duan, oiek reziglazeko modu bada, azite egite etxean, zulo batzuk egin diogu azpikaldean, ura hortik atera dadin, eta gero ya son dozulen da bizi jarriko dugula sustratoa, ez da? Bai, bai, bai, asillak bota, beste sustrato pixka bat bota estaltzeko asilla, eta ures tatu. Ekogunean, ekogunea tarte honetan behin baino gehiagotan hitz egin dugu baratza urbano hauei buruz. Eta bueno, aukera hori egin duzuen ontzat gaur, ba, informazio praktikoa mango dugu, zer mm. egin balkoian dugun, baratza horretan. Eta horri da Amalia Birtu, kutxe ekoguneko landa garapen jasangarriaren arduraduna duna, egunon Amalia? Egunon. Jargia. <laughs> Hori da bestea. Ezer nolako ba, eragina duen ilargiak landareengan, ezta? Ni ez naiz zentifikoa, eta nik ez dakit eh esan eragina duen edo ez, baina beti danik, ba, basarritan nere kontuta n'eduki da, ez? Ordun, bihar hartu dutu ilargi betia dugula eta mm -hmm. hilberan sartuko gera, e, bihar ba, e, unutzi hilargi e, betetik aurrera eta horti e, aurrera hilberan e, sartzen gea. geha. Mm. Ta esaten dute beti, hilberan ifindu edo landatu de, landatzeko garaia dela e, ostoak edo sustraiak aprobetsatzen ditugun barazkileak. Ezan nahi dut. E, bihar diot dugu hilargi betia. Orduan, ba, batetik aurrera ja, e, ifindu dituzteazkegu lexuak, rabanituak, asanoi joak... E, Ostoa, tipula vera e, eta, eta sustraiak aprobetzatzen dik ditugun mm. badaski horiek eta gero aldiz eh ilgorada honean ilarge betetik aurrerako 100 hoietan egun hoietan edo ba jarriko ditugu fruituak edo loreak emango dituguten mm. badaskia ba tomatia adibidez edo berenjena pepinoa e, kalabazina horrelako mm. horrelako gauzak E, eraginari duen edo ez, ba nora ki, azken finian, egila da, ez? Hala ki, hilargiak. E, ba, hilargiak. Yeah. Ez dakit. Zientifiko e, egifragauta dago, Eragina? ja. Ez dakit, baina ikusten du itzazuan nola gora eta bera egiten duena inbesteko yeah. e, urko purua, eh, zenbat tona hilotzen ditun, eta zenbat tona mm. ura jaisten ditun, ez? Azken finian gu ere, ura... Portzentai altu batian bai. e, gehala eta barazkileak berdin, ba, behar bada zeho e, bai. izango dago, bueno, no da. Ia da, zukaipatu duzu moduan, hemen ikuruko baserretarrek ba, begiratzen dira jarriari eta kontuan izaten dutela. Bai. Ez, beti, beti, mm. bai, bai. Bai, bai, bai, bai, bai. Ezo amali, bai. bai. eta gero, bueno, jo ezagun ja, e, ausortu garela, eta etxean landatu dugulat zerbait, ez da? Eto bai. kogalkoien. Gero zer, oso gainean egon behar da? Ezo eta gartzen dira, eta horla, edo... Bai, behar bada bai, baina beste un batean posibele dugu hitze egin hontaz nahi balimandu. Nola akabatu xomorra gara, ba, pertsera ba, egin. Bueno, eta ze modu eh er, e, ekologiko batean, ekologiko batean, ba, ba, e, kimikara jo beharrean ez eh, e, e, kimikara zer jo beharrean Bai, bai, sea askenean balkoian jasoko ditugun eh produktu guztiak gu jango ditugu, orduan mm. zenbat eta gozuagoak eta zen eta eta sanogoak izan. Orduan eta hobe guretzako eh eta lurra prestatzerako garaian izan behar dugu hori kontuan, egin behar diogu zerbait berezia lurrari edo Lurra, lurrari komeni zaio beti urtero pizkaton garritzia eta on Barri organiko batekin balima da, hainbat hobe. E, komertzi pila badie, eta geho, konposta adibidez etxean egiten balima du ere, konposta hori ere, e, posible dugu horrea bota, nastu uhum. eta e, lur gozago zuzutzi, bai. Dai. Bueno, behin digu plana, eh? Dai, e, Amalia Birtoki eguna hoetarako, etxea gain. azgain? E, etxeko balkoia presta genezake, eta azitegia, egin genezake, bueno, aukera bada landerak erostea, bueno, hori. Onto dago, baina zuk zer horrek etxean egin ditzakezu zure hasiak ere. Bai, eh? bai, bai, bai. Oso horrexea da. Bai. E, Aprovetxotu ditzakon bandeja hoiek, pori, nola da? Pori Por espan. Pori espan. Bai. Bai, aragiak eta eta diren bandeja hoiek, bai, Zakarretara bota beharrean... Bai, zer gainera oso kutsako hori dira. Orduan, horiek raziklazeko modu bada, azitegi egite etxean, zulu batzuk egin diogu azpikaldean, ura hortik atera dadin, eta gero ya, son dozuren da bizi jarriko dugula sustratoa, ez da? Bai, bai, bai, asillak bota, beste sustrato pixka bat gaineti bota estaltzeko asilla, eta ureztatik. Amaitu da entzun gaia. Idatzi aukeratu dituzun erantzunak beko laukietan. Amaitu da entzumenaren satia